Salmul 86 Către Doamna Îngerilor Doamna Îngerilor, întărește îngerii noștri păzitoare, scoate prețuirea de sine din noi, dăruiește-ne Duhul zdrobit. Doamna Îngerilor, păzește-ne cu sfinții tăi îngeri de ispite, viclenii primești de neputințe jocuri curse și vrăjmășii. Doamna îngerilor, ocrotește prin Sfinții Tăi, Alhanghel, pe frații noștri creștini de pretutindeni. Doamna îngerilor, dăruiește prin Sfântul Arhanghel, Gabriel, iscusinta și puterea de a scrie, citi și răspândi rugăciuni, cântări și cărți. Pentru slava preasfintei trimi, atașa tuturor Sfinților. Doamna îngerilor, dăruiește prin Sfântul Arhanghel, Rafael vindecare din neputințe și boli. Doamna Îngerilor, pune prin Sfântul Arhangel Uriel raza focului Dumnezeesc în mintea, inima și ființa noastră. Doamna Îngerilor, fă asemenea făptura, făptura suvetului și biserica inimii noastre ca să primim cu bucurie necazurile care ne curăță inima. Doamna dă-ne să vedem Sfântă Fața Ta! și asemenea îngeri la tine să ne putem închina. Doamna îngerilor, așează cu sfinții tăi îngeri, sfântul tău, omofor, peste casa, țara și biserica noastră. Doamna îngerilor, dă-ne să urcăm ca îngerii scara ta și în slava ta să o putem cânta.